Певно старший патруль. Повз балабана прочовгали по асфальту черевики. Балабан мимоволі притиснувся до стовбура ясеня. Серце страшенно калатало з переляку. Човгання черевиків стихло, і балабан заспокоївся. Зрештою, чого йому боятися? Нічого він не вчинив, навіть не п'яний. Правда, він не тутешній, але що з того? Приїхав у гості до родичів, хіба це заборонено? І все ж якийсь страх лежав у грудях і заважав вільно дихати, розсунути кущі і вийти незалежно, не звертаючи уваги на патрульного, що майже поряд сидів на мотоциклі. Певно, це був споконвічний страх злодія перед стражами порядку. Міліціонер закурив, і приємний запах тютюну полоскотав балабанові ніздрі. Балабан безшелесно вислизнув із кущів, ступив два кроки асфальтованою доріжкою. «Товаришу міліціонер!» Той звернувся. «Там хтось стогне, чуєте?» З удаваним збудженням сказав балабан. Міліціонер підвівся з мотоцикла і постояв, прислухаючись. «Може, когось там переконував балабан?» Міліціонер одірвався від мотоцикла, кинув недокурок і, на ходу, розтібаючи кобуру, пішов назустріч незнайомцеві безшумною легкою ходою, де стогне. Раптом долинуло до свідомості Балабана, і він знову тиснув пальцем у кущі. Тепер міліціонер був зовсім поряд. Він обмацав балабана уважним і недовірливим поглядом, але той не відвернувся і не змітився, мовив твердо. Там у кущах хтось стогне. Я чув це зовсім ясно. Міліціонер ступив під дерева, зробивши знак незнайомцеві, йти за ним. Це й згубило його. Балабан не став чекати, поки міліціонер заглибиться в кущі. Він ударив фінкою одразу, ударив у спину щосили. Міліціонер навіть не встиг крикнути. Захрипів, захитався і впав у кущі. Балабан, тремтячою рукою намацав пістолет, заховав у зовнішню кишеню піджака і кинувся вгору. Уже діставшись до алеї, згадав, що залишив фінку, метнувся назад, витяг її, огледівся і, побачивши, що нікого навколо нема, попрямував до сходів, що вели до горішнього парку. Хотілося чимдуж тікати звідси, та примушував себе йти, не поспішаючи. На сходах переклав пістолет до внутрішньої кишені піджака і, перестрибуючи через кілька сходинок, піднявся нагору. Перетнув горішній парк, вийшов на вулицю і сів у трамвай. Лише проїхавши кілька зупинок, зрозумів, що їде не в той бік, пересів і доїхав до вокзалу. Через кілька хвилин уже сидів у електричці. Зранку Балабан любив поніжити всю ліжку. По-перше, уникав зайвих розмов з матір'ю, яка чомусь вважала, що йому неодмінно треба самому заробляти на хліб. По-друге, надолужував недоспане в колонії з її ранніми підйомами і суворим режимом. Але сьогодні, почувши, що мати вже клопочиться біля печі, позіхнув і виліз із підтеплої ковдри. У сініх випив кухоль холодної води, протер заспані очі і зайшов до кухні. Мати зіркнула запитливо. Балабан пошкрябав неголене підборіддя. «Ти, мамо, того?» – почав не дуже впевнено. «Грошей не дам, нема», – обірвала його мати. «Іди працювати. Вони у нас, робітники, потрібні». «Сотня на місяць!» – зневажливо скривився Балабан. «Цілий день горба гнути, нема дурних». «І все ж хоч про людське око треба кудись влаштуватися», – подумав. Бо міліція не дасть спокою. Протягнути 2-3 місяці і звільнитися, потім півроку можна шукати роботу. Я щось погано себе почуваю, мовив матері. Важка робота не для мене. Мати зміряла сина незневажливим поглядом, і той зрозумів, що зараз, поступово розпалюючись, почнеш петити його, і все закінчиться звичайним скандалом. Іншого разу навіть підкинув би жару у вогонь, та сьогодні не хотів сперечатися. Заговорив запобігливо й улесливо.